رسول حدیث تا ګورې الکتب اللتی مما الحسن هغه کتابونه چې په کې حسن احادیث موجود دي مصنف فرمایلم یفرد العلماء و کتبا خاص و تم بالحدیث الحسن المجرد علماء و ذان تا کتابون خاص کردا سے منفرد ندی دیکلی چه اغدی خاص وی پا حدیث حسن مجرد بانے چې بس صرف حسن حدیث دی نور دی پکنی کما افردو السحیح المجردہ لکا سنگد ایزان تا جدا کتابونه کتابون صحیح مجرد ذکری فی کتب مستقلت فکتابون مستقلو کے <تصح> <تصح> لیکن هناکا کتب دغه و دیکی دعو اداسی کتابون اشتا یکسرو فی ها وجود الحدیث حدیث الحسن چه ڈیر دے پاغی کی وجود دا حدیث حسن فمن اشحر تلکل کتب دا غڈیر و مشہورود دی کتابونونا جامع ترمیزی لے چه دا مشہور دے پسننی ترمیزی سرا دا اصل لے پمارفت د حسن کی او امام ترمذی هو الذي غشاهر ده شهر هو فی ھذا الكتاب واکثر من ذکر ہی زید دا مشهور کڑے ده پدی کتاب کې او ډیر ده ذکر کړي لیکن یم بغیت تنبیه ہو مناسب ده خبرداره الى انن نسخه چه نسخید ده مختلفی دی فی قولی حسن صحیح فعلا طالب الحدیث پتلبون کده حدیث العنایتو یعنی قسکول دی بي اختيار النسخة المحققتة چه ده غرق نسخة چه غم او بي اصول او قابل اعتماد و اصول و معتمد دو بان داغ اعتماد بي سنن ابی داود ده په د دکابو داود ف سالې له هلی مکهه پهمابو داود پهی خ کې مکې والله او تویلو یزکورو في صحی د ب کلکی پهې کې صحی و معش بهو او چې دی سره مشابي و یو قاې به د تنزدي په معکانه في او چې پکم کې کمزوري سختای بیانهونه او غاغ بیان کړي او ما لم يذكر في شأن او چې د پکه څه ذکر نكي نفع او نو اذا بحسن وي فبناءا على ذلك بنا پدي دا وجدنا فيه حديثا چې کله مو پدي کې حديث لم يبين هو ضعفه او اغی زعف نره بیان کره ولم یسحیو هدن من العیمت المعتمدین <تصفح> او نچرتا قابل اعتماد عیمو دیتا صحیوی لی نفهو حسن عند عبی داود دا حدیث من امام ابو داود پا نیس صحیوی صریف صریف وز درځي ز اوس بورزي خه د ګورنلګي ولتیس کا کنه شنو نه داري قطني فقد نص صد داري قطني او منو في هذا کتاب امام داري قطني پډه رو احاديث وبان تفسير كريچدا حسن لي